Свържи се с Божествената природа на своя ближен. Един брат посети учителя и сподели, че е получил писмо, в което друг наш брат от провинцията му пише, че е отпаднал от духом, че е обезкоръжен и че се намира в скръбно състояние. Това е от чувство той сега обича. При физическата, при човешката любов човек винаги минава през тревоги, безпокойство и скърби, понеже се пита дали е обичан. Докато при Божествената любов човек живее в едно музикално състояние. В този конкретен случай има и още нещо. Неговата любима е била сгодена. Догонежът се е развалил, даже кандидатът ти се е оженил веднага за друга, понеже духовете, които искат да се превъплатят чрез това семейство, бързат. Това е причината, поради която този човек е избрал другата жена. А сега разгодената минава през вътрешни скърби, които се предават на нашия брат който я обича. При човешката любов се предават слабостите, лошите страни и отрицателните състояния от този, който е обичан, но онзи, който обича. А при божествената любов човек се свързва с божествената природа на този, когато обича. Въпрос Какви съвети да се дадат на този наш брат, за да се справи с това състояние? Кажи му да издигне мисълта си към Бога. Да работи върху себе си и да прослави името Божие. Да служи за въдворяване на царството Божие. И да изпълнява волята Божия. Пиши му, че това състояние не е негово, а е чуждо.